Tinka tinka don't get Tinka tinka don't get Tinka tinka Tinka tinka Tinka tinka Nej, vi ska välkomna till vår men det är problematiskt. Det är problematiskt med podden. Man vet inte vem. hörde ni vem jag härmade? det? ingen aning. Jo, jag tror att det var Leif G.V. <laughs> det var det. Och varför är det med honom då, helt plötsligt? Ja, men han är ju med i vår tidning. Mm. Mm. Han är ju med i tidningen som vi ska prata om idag, KP2. Just det. Just det. <här> uh, och Josefin, det var du som träffade Leif. Ja. Uh, var, var det jättelikt eller superduperlikt? Det var både och faktiskt. Mm. Var, alltså så super, super, likt. <här> det var exakt som han lät. <här> Ja, så att det känns jättekvärt då, då. att man kan få Om man bara blundar så kan man få träffa honom När man vill på kåpet Ja det är som är. Jag är ju väldigt det. bra på det här med Edvard Blom också Ja, kör Hallå hallå, Edvard Blom här Idag ska vi prata om <skratt> Kalvbräs Kalvbräs är godaste maträtten förutom levekorv Du kanske borde extra knäcka lite så Som, som imitatör Imitatör eller mm. dubba film eller någonting Ja Ja, det är ju kul för ni vet det här som ni kommer föra sen innan detaljen. Det är ingen riktig trumpet, utan det är jag som spelar med munnen. Det är sant. Ja. Jaha, det är sant. Vi har en en ny, uh, ny journalistpraktikant på KP, Linus, och han är med oss uh, här idag uh, i K-podden. Vill du säga någonting om dig själv? Uh, ja, hej alla kp Jag heter Linus Degerskär och jag läser journalistik på Göteborgs universitet Till vardags Och nu ska jag vara här fram till Början på sommaren Det ska bli jättespännande Kul! Men du ska ju skriva artiklar mest Ja precis, jag ska bli Josefins eh, reporterkollega ah, cool. Jag ska sitta med fötterna på bordet Ända fram till sommaren, <laughs> känns skönt Är det så att när det kommer en praktikant Jag visste inte det ja. <laughs> Det var att titta in i mitt rum Lite oftare så Nu står ju vi inne i ett ganska litet rum. Hur skulle det kännas om, ni, om vi låste dörren och sen fick inte ni komma ut härifrån för en sådär, inte nu i sommar utan nästa sommar? kanske? Det Skulle kännas ganska jobbigt tycker jag. Jättedåligt hade det känts. 520 dagar från nu. I det här rummet? Skulle ni kanske bli galna? Ganska goda chanser till galenskap, skulle jag säga. Ja, ja, det, ja. får man prata med folk och så där. Ja, med viss fördröjning. Och vi, man är inte ensam, det är vi tillsammans. Det är vi. Ja, då tror jag inte jag blir blivit galen. Vi har skrivit om att resa till Mars. Just det. På nyheterna. Och åka tur och retur till Mars tar runt 500 dagar. Mm. Det har man gjort experiment på. Att spärra in... Människor då på ganska liten yta mm. Men spära i in var det ju så hemskt Det var ju frivilligt alltså alltså de... In, det är inte, de sitter ju inte i fängelse. De har ju gått med på ja. Men lo, låsa in ja. mm. Om det låter bättre ja, De har man gjort sådana experiment För att se om det är Psykologiskt sett är möjligt Att resa till Mars Och vad hände med dem? Faktiskt, så det här var ju Ryssland För några år sedan Så det gick jättebra mm. Sex personer Ingen blev galen. Tidigare om man gjort sådana experiment som har fått avbrutas och sånt. Men just det här mars gick jättebra. Men jag har hört att den kritiska punkten det ska vara oavsett hur länge man är, kanske även om man sitter i fängelse eller vad som helst. När, precis när halva tiden har gått mm. då är det tydligen störst risk att man blir deprimerad eller knäpp man, i huvudet. Man vet att det är lika långt kvar. Ja. Ja. Så lagom till jul så skulle vi må jättedåligt här. Spännande. Mm. Skulle ni vilja åka till Mars? Jag skulle vilja åka till Mars men jag skulle vilja åka tillbaka hem sen mm. efter kanske en vecka. Det Aha. ser grymt häftigt ut. Kolla på nyheterna i Kåpen och så kolla ni på bilden. Det är ju alltså den här rymdbilen Curiosity som har tagit den bilden. Den susar runt på Mars i detta nu och undersöker grejer. Jag vill absolut inte åka till Mars. Jag tycker det är jättespännande att läsa om det men... Nej. Lin Linus, du då? Jag tror inte jag skulle vilja åka till Mars, faktiskt. Det verkar ganska så, ganska så öde där. L lite som Karlskrona på, på vintern. Händer inget liksom? Nej, <laughs> Nej. det är ganska dött. Ja. Men det coolaste med Mars tycker jag det är att det finns två månader. Ja, det är ju häftigt. Bara den lilla detaljen skulle jag tycka var, var cool att uppleva. Och, som inte det nog, vad heter de två månaderna? Med Skräck och fruktan. Nej. Och det är sant? Mm. Men, men de, har, de... På latin typ? Eller? Ja, fobos och någon Nej, precis, Så det är ingen som vet att de heter skräck och frukta för att man säger typ fobos och lobos. Nej mm. okay. ja, mm. men det är häftigt, bara, bara den grejen att mm. kunna hela tiden se två månader på himlen. Ska vi svara på lite frågor från läsarna? Ja! Eh, Okej, ni beredda? Det här mm. är från Signaturen Har skrivit hundra gånger men inte kommit med Nu kommer du med i podden i alla fall. Jag undrar om ni kan ha special med extra mycket pinsamt och hemligt. Absolut. Det har vi ju ganska ofta. I alla fall en gång om året. Mm. Jag undrar om inte det är planerat en sån i KP5 eller liknande. Ja, i KP5 tror jag. Så alla ni som lyssnar, för att vi ska kunna ha såna här specialer lite då och då. Ja. Hänger ju på att ni gör bort er ibland eller tycker själva att ni har gjort bort er och skriver in och, och bjuder på det till oss? Exakt, eller att någon av era föräldrar har gjort bort sig och så skriver ni in det. Men en bra rutin är att varje kväll tänka, har jag eller mamma eller pappa gjort bort sig idag? Och så skriver man in. Om man klickar på eh, skriv till KP på KP-webben bara så skriver man. Eh, nästa. Jag är en tjej på nio vintrar, alltså inte jag utan den som skriver. Som typ alltid blir sjuk. Jag vill ha en lista på saker man kan göra när man är sjuk. Om ni undrar varför jag vill det, så är det för att jag är sjuk nu. Läsände, Smiley. Men vadå, då? Den är ju med i KB2. Perfekt. Perfekt. Perfekt. <laughs> det här brevet kom en vecka innan KB2 kom ut. Men ändå, en, en vecka är ändå lång tid när man mm. är sjuk, så vi får ändå hoppas att den här tjejen kanske eh, redan är frisk. Och kan ta till sig att göra de här tipsen nästa gång Ja, istället. absolut. Yeah. Det här nästa blev från signaturen. Jobbigt när man råkar skriva ko istället för kp. Mm -hmm. Hej, jag tycker kp är bäst och har varit prenumerant sedan 2014. Och jag vill vara det tills jag blir 75 år, minst. Men jag undrar några saker. Skulle ni kunna ha fler sidor med Katten och Bläckmassen? Vad tror ni? Ja, för inte? Ibland i alla fall. Ibland har vi det. Mm. Ja, svaret är väl ja, men mm. inte jämt. Eh, vad är det största misstaget ni har gjort under KP? Eh, under den tiden ni har jobbat där. Typ stavfel och sånt. Något som jag tyckte var väldigt pinsamt. Det var när vi för kanske två år sedan glömde ta bort svaret på tävlingsfrågan på klur. Ah. Det tyckte jag var jättepinsamt. Och det blev ju dubbelt så pinsamt. Kanske till och med tre gånger så pinsamt att vi glömde det numret efter också. Två, nummer i, två rad. nummer i rad fick man veta svaret på tävlingen. Det tyckte jag var pinsamt. Sjukt lätt tävling. Jag skrev ett reportage om pardans en ja, gång. Ja, det var mitt värsta också. Ja. Mm. <laughs> det var på ett uppslag i tidningen och så hade vi en jättestor rubrik som skulle ligga då över båda sidorna. Den var två äkta dansfans. Var rubriken mm. var det tänkt i alla fall. Men det stod bara två äkta. Mm. Och sen hade dansfans helt bara försvunnit. Så det var yep. världens konstigaste rubrik. Ja. Och bara så att helt tomt stok, på andra sidan. vitt område på andra sidan. Ja. Ja. jättekonstig Förvånansvärt lite brev kom om det ändå. Ja. Men många som tyckte att två äkta ändå var en okej rubrik. <laughs> bara dansfans hade ju ändå varit man lite bättre. Men det är så pinsamt med tanke på att man... Eh, har intervjuat de här personerna och, och, och liksom verkligen de har fått anstränga sig både för att vara med i text och bild. Och sen så lyckas vi inte ens sätta rubriken. Det var pinsamt. Oh, och jag tyckte det blev så fint. Jag var så nöjd med hela bilderna och, och layouten och allting i övrigt. Så bara, ah. En gång, till och med innan min tid, när Ola var chef, då skulle det vara en rubrik på hans krönika. Sånt där skulle det bara vara de delfiner, utropstecken. Då stod det definer. Vi, vi glömde alltså l -t. Alla undrar, varför står det definer. Det var också pinsamt. En annan gång, det var var ingen rubrik, men en gång publicerade vi ju hela krysset. Med fasid. Det var nyss där, ja. Ja. Med facit. Ett ifyllt kryss i tidningen. Ja. Just det, det hade jag förträngt. Det var, mer sedan, det var nog var. min värsta... Det var riktigt pinsamt. Man fick skylla på många brevbärare att det ja. var de som hade fyllt i det. Mm. Mm. Nu låter det som att vi gör fel hela tiden. Men jämför man med andra tidningar har vi faktiskt få fel. Det ska ni veta. Om man sätter ihop alla sidor av KP som någonsin har funnits. Hur många sidor blir det då? Oj. Många kan jag säga mm. Men hur? Just nu håller vi på att bläddra igenom Alla gamla sidor av KP mm. För att KP fyller 125 år i år Yay Och då är det så här Att nu, nu för tiden När vi gör 20 nummer per år Med 52 sidor i varje Då blir det 1040 sidor om året mm. Och från början gjorde det just 8 sidor 40 gånger om året Det blir 320 sidor om året Och sen har vi haft allt däremellan va Uh, och jag har räknat ut ett snitt på 600 sidor per år. Vad tror ni om det? Det låter som ett rimligt snitt. Mm. I sådana fall så har vi gjort 75 000 sidor. Oh. Det är helt sjukt. Mm. Skulle ni kunna ha en sida någon gång som heter Läskigt? Där man skriver in läskiga saker som har hänt. Vad tycker ni? Svårt. Alltså jag känner, man vill ju inte kanske skrämma andra läsare. Om det är för läskiga saker. Nej. Jag tänker, ska det vara så här lite övernaturliga grejer? Eller ska det vara... Jag blev påkörd av en buss och klarade ja. mig. Men jag skulle kunna tänka mig att man skulle kunna göra det med spökhistorier någon gång. Läsarnas bästa. Mm. Det hade ju varit så som läskigt. Som man har varit med, det var med om. Ja. Hade något sånt, ja. Jag har varit med om eller så ja. de bästa man kan. Lukas, har du någon spökhistoria själv upplevd? Nej, för det finns inte spöken. Jag var ju en gång i du har, Kopperfixar du och, och sov över i ett, ett, i ett eh, så kallat äkta spökhus. Då. Ja. Jag gör citationstecken. Hardtassar. I luften. Mm. Mm. Då, när vi såg i det huset en prästgård i Jämtland då hade vi en guide där och hon skulle försöka ta kontakt med spökena i huset och då så sa hon hon kom fram till mig och sa att hon kände att jag har tagit in ett nytt spöke i huset. Du kom med ett spöke? Jag tog med mig ett spöke fick du veta dit, till veta prästgården. Något om det fick inte veta något mer. Mm. Så det, det, är väl, det är mitt bidrag till Då läskigt sidan. undrar man om det spöket följde med dig hem igen sen- eller om det stannade på prästgården. Ja, jag tänker ju faktiskt ibland- att den följer mig liksom vid sidan hela tiden. Mm. Ja, nej men visst. Jag, jag, Sådana här hemska saker som man själv har varit med om- det tycker jag att vi kan ta upp i lite längre intervjuer- och mm. eh, kanske ha någon expert som förklarar- hur man kan hantera sånt- eh, det, det är svårt tror jag att ha bara en sida med korta berättelser. Men spökhistorier måste vi ha någon gång. Helt klart. Eh, kan du läsa punkt fyra Josefin? Jag? Mm. <clears throat> KP äger! Yes! Så stor det i det brevet! Vi blir glada när Underbart. vi får brev. Fint va? Mm. Finns det någon fråga kvar? Eller har vi betat igenom mina papper? Nej, du, det, det var allt. Mm. Då är det dags för... Detaljer... Alltså en detalj ur KB2 som vi har tänkt på. Baksidan, kommer ni ha den? Ja. Absolut. det handlar om alla hjärtans dag. Mm. Eller så handlar det om varför det bara finns just alla hjärtans dag. Och varför inte lungorna har en dag och njurarna och, och leven och sådär. Och jag håller med, orättvist, dåligt. Man kan ju byta så det har det varit på år eller någonting. Alla lungors dag nästa år. Eller bara införa fler för det är alltid kul att fira något man kan känna att det är många, många organ som man kanske inte tänker så ofta på. Som ja. skulle behöva en egen dag. Gallblåsan. Gallblåsan är ja. en av dem. Mjälten är min favorit. Ja. Bugsportskörteln. Hör man aldrig om. Sällan, sällan. Sällan, absolut. Hudens dag. Det, skulle, ja. huden det är vara det största organet. Dag. Ja, precis. Och det finns ju massa sådana här fakta. Om oh, man tar av huden och lägger ut den. Så men man tar ju aldrig av huden. Det går ju inte. Alla hudars dag. Alla hudars den dag. Den gillar jag. Ja, den vill jag också ha. Men, men läs den serien på baksidan. Det jag är ju tänkvärd. Varför mm. bara hjärtan? Levens no. Det är ju YOLO. De <laughs> de det är de man lever. de oh, oh, oh. eh, lever Linus, det blir dags för din detalj som var att kritisera min mellolista Jag måste erkänna känna det här, att jag inte är något stort Nej. Så uh, jag känner inte igen alla band På den här listan måste jag säga mm, Nej inte jag heller Men däremot så tycker jag att Laureens Vad heter den Euphoria. Euphoria Kanske är den bästa låten Som har vunnit den svenska Melodifestivalen Så då är det kul att se att hon är med igen ja. Men kan det gå Annat än sämre för henne ja, Kan hon verkligen överträffa den Svårt utgångsläge, men man kanske inte alltid måste toppa sig själv. Ibland kan, kan det vara good enough att komma till exempel tre eller fyra som jag har tippat henne. Mm. Jag gillade ju Lisa Ajaks låt väldigt mycket förra året. Ja, och nu har jag henne i topp här, för ja. jag håller med. Ja, härligt. Hur gick Lisa Ajaks låt? <trymning> Någonting. My heart wants me dead, heter det i alla fall. Ja, men den var jättebra. Så den hoppas jag på i år. Hon hoppas jag på, Men är det inte så att med jämna mellanrum så kommer någon lite mer okänd artist och mm. vinner? Man får ändå säga att du har saffat lite med den här ja, listan. Det har jag inte med. Det är helt okända bandet Dismissed har jag tagit in på femte plats. Ah, klagade okay. eh, debutanterna, du vet, du har ju också på finalplats. Den relativt nya artisten Nano har jag på finalplats. Ja, men, men sen ingen tror, som vinner alltså. Nej, det nej. tror jag inte. Men sen också en skräll att Roger Pontar går så bra som han gör. Och går till final tror jag. Årets flop blir väl Ace Wilder kan jag tänka mig. Jag är tveksam om hon ska gå mm. till final. Jag tror att eh, man har tröttnat lite på hennes stil. Om hon inte kommer ut med någon helt nytt. Mm. Men det verkade det inte som. Ace Wilder har gett kanske det konstigaste intervjusvaret till mig jag har fått någon gång. Mm. Mm -hmm. När vi jag och Kåper Malin var och träffade artisterna De som ska tävla i år. Och då frågade vi henne så här... Ja, eh, ah, Vad gör du när ingen ser? Mm. Då svarade hon Jag vinner diskussioner inte ett jättekonstigt svar mm. Men det är väl det att hon har diskuterat med någon ah. Och sen när ingen ser så vinner hon Så hon avslutar liksom diskussionen För På egen själv. hand ja. alltså Där kan jag ändå hålla med Jag är ganska mm. bra på att gå Och grubbla över så här man har haft en diskussion som man har förlorat mm. Att jag går och tänker Jag borde ha sagt det där, jag borde ha sagt det där jo, Så men jag men kan det... nog förstå, mm. i efterhand så vinner jag nog typ alla diskussioner Okej. Det är då jag har på de riktigt tunga argumenten Men egentligen då eh, mm. Så handlar det ju inte om vem som är smartast För det är uppenbarligen du mm. Du kommer ju på ja, det till okej. slut mm. Utan det handlar bara om vem som är snabb ja. Så det vore ju bättre om man kunde pausa diskussioner Absolut. Man bara kunde säga paus, nu måste jag tänka ut varför du har fel ja, Nej men vi behöver inte prata så mycket mer om och ni kan ju läsa på min lista På sidorna 32 och 33 Och skriv gärna till tycker om KP om ni håller med Eller inte En sorglig detalj är ju att eh, giraffen håller på att dö ut. Men det vill vi inte vara med om. Nej, vad kan att... man göra för att hjälpa giraffen? Hjälper det typ att gå med i världsnaturfonden eller det... skänka pengar? Eller... Det är ju ett sätt, absolut. Ja, jag antar att det som hjälper är väl om eh, det blir fler vakter i de här naturreservaten som man kan skydda girafferna ja, man, kanske kan, man kanske kan stödja dem. Mm. Det kan man kolla upp. Mm. Det är en bara väldigt sorglig detalj som jag känner att jag blir väldigt berörd av. Mm. Det känns verkligen, verkligen som oskyldiga djur. Mm. Jag såg i somras, jag åkte safari-linbanan jag giraffer. Jag når nästan upp till linbanan. Vart? Kolmården. Ja. Ah. När jag var på kolmården en gång, då regnade det mm. ganska mycket. Då stod alla giraffer liksom <laughs> ner jag vet inte om giraffer alltid gör det när det regnar. Men alla stod ner med huvudet i marken. Som strutsar? Eller för som ja, strutsar sig så det. Ja, som att de liksom... Alltså, de, kan, de får stå lite snett med halsen för de är mm. så fruktansvärt lång. Halsen kan inte stå rakt ner med den för de Nej. måste de stå på tå. Ännu mer. Men de stod som att de liksom inte ville ha vatten på huvudet. Det var jättekonstigt. Men de var så långa så de skulle kunna böja in halsen under magen. Ja. Och på så sätt inte få vatten på huvudet just. Ja, tiden börjar ju rinna iväg för eh, podden nummer 12. Är det någon som vill säga något? Vill du tillägga någonting? Eller? Linus, vill du tillägga något? Eh, nej, jag tycker väldigt mycket om chefer. Ja, bra. Och välkommen till KP. Tack så jättemycket, det är väldigt kul att vara här. Hej då. Hej då.